Дати мертвим вічний спокій, на певному віддаленні від живих. В українських народних оповіданнях є кілька переказів, що дали привід припускати існування за старих часів, також і в українців звичаю вбивати старих людей. Але... Повний брак як історичних свідоцтв, так і подібних звичаїв і переказів про них у інших славянських народів. І навпаки, велике поширення звичаю вбивати старих людей навіть і тепер у деяких монгольських народів примушує думати, що українські оповідання про звичай вивозити старих людей на лубках запозичено у монгольських народів або з Кавказу. У випадках надто довгої агонії, однак, українці беруться деяких засобів, щоб душі легше було вийти з тіла. А саме, просвердлюють дірку в стіні, розбирають стріху, кладуть конаючого на землю, просять паламаря дзвонити в церковний дзвін по вмерлому тощо. Біля конаючого сидять його найближчі родичі, тримаючи запалену воскову свічку. А коли смерть все-таки не настає скоро, в разі тяжкого конання свічку тримають інші присутні, і як потрафлять на щасливу руку, то хорий скоро сконає. А в деяких місцевостях наприклад, на Гуцульщині, конаючого обмивають ще за життя, надягають на нього чисту білизну та святочний одяг і дуже уважають, щоб він не сконав без запаленої громниці, цебто без воскової свічки і страстей Господніх в руках. А, звичайно, обмивають та вдягають уже мерця після смерти. Для цього покійника роздягають та садовлять на стілець, який ставлять у досить для того широкий цебер з водою. Його миють, зачісують волосся, чоловікові голять бороду. Крім того, вважають, щоб очі покійника були закриті, а то вмре ще хто-небудь з родини. Воду одмиття Разом з волоссям та грибінцем у ній виливають куди-небудь на таке місце, де не ходять ні люди, ні скотина. Вузьке проміжжя між будинками, під кошницю для кукурудзи тощо. Найчастіше на покійника надягають тільки сорочку та штани. А на ноги йому вбувають каликти, щось на кшталт пантофлів з полотна. І тільки в небагатьох місцевостях немерця надягають його звичайний святочний одяг. Цікаво, що у бойків та інших племен, де вживають шпонок для застюбування сорочок, цих шпонок не вживають ні до шлюбу, ні на смерть. На замужніх жінок надягають сорочку, спідницю, дуже рідко корсетку або білу свиту. Підперезують червоним, а іноді конча-зеленим поясом. Ноги обгортають грубим серпанком, а на голову неодмінно зав'язують намітку. Дівчат на виданні вдягають, як на весілля, з вінком із барвінку, з квітками та стрічками. На середній палець правої руки надягають перстень, а крім того, печуть коровай, кладуть його зверху на труну. А після похорону роздають на могилі шматочки його всім родичам небіжки. Ящоржинський каже, що по деяких місцевостях в мерлій дівчині призначають молодого з парубків. І він у відповідному одязі йде на похороні за труною. З аналогічними додатками. Відбувається і похорон молодого парубка. А вдягнувши покійника відповідно до його статі та віку,